Малий Георгій так накинувся на неї, що мати потихеньку дала йому підзатильника. Обоє перелякано подивилися на гостя, чи бува не помітив він. Однак недаремно гість був однієї з ними крові. Він удав, що нічого не помітив. Нарешті принесли кошик з супермаркету. Георгій виклав фрукти, сир, шинку, відкоркував вино. Налив собі і господині а малому – Кока-Коли. Підняли келихи, і він запропонував тост. «За знайомство. До речі, як вас звати?» «Мене Євдокія», – сказала вона. «Єва. Так називали у нашій родині всіх перших доняк». «Дуже гарне ім'я», – похвалив Георгій. «А мені в молодості страшенно не подобалося. А зараз нічого, звикла. А вас як величати? «Так, як вашого сина», – посміхнувся він. «Здається, Євдокія зраділа». Вона відпила ковток вина і спитала, «Невже хвачкара?» Георгій подивився на пляшку. «Точно, він і сам не знав, бо замовив просто грузинську вина». «Як ви здогадалися? В нашій родині завжди добре зналися на винах. Мій батько навчив мене цього, коли я була така, як Георгій». «Давайте йому налімо для дегустації», – запропонував Георгій Сташий, запала мовчанка. «Розкажіть трохи про себе», – попросила Євдокія, щоб якось зав'язати розмову. «Я юрист», – почав був він, – останнім часом бавлюся в політику. Подивившись на Євдокію, він зрозумів, що вона чекає від нього чогось іншого. «Розкажіть мені про свій рід», – уточнила вона. Георгій почервонів. Він не знав, що сказати. «Власне, я знаю не так багато, лише з розповідей мами. Ми, тобто мої предки, мали невеличкий маєток на Слобожанщині. Я думаю, ви мешкали по сусідству із Скоропадськими, загорілися очі в Євдокії. У них саме там був маєток, а ще на Черкащині». Він схопився за цю думку, як за рятівну Соломинку. «До речі, я знайомий з Валентиною Скоропадською». Справді, задім наловила Євдокія кожне його слово. "Як? Я познайомився з нею у Швейцарії. Вона там живе з чоловіком. Він не українець, однак палкий наш прихильник. Яка вона?" розпитувала вона Георгія. Немов мала дитина розпитує батьків, який подарунок вони приготували їй на день народження. Георгій замислився. "Вона, незважаючи на свій вік, дуже елегантна. Він напружив пам'ять. Ви знаєте, я подивився на її пальці. Річ у тім, що мені моя мама колись сказала, велика рука з довгими пальцями і довгими нігтями це не панська рука. Панська рука невеличка, вузька, не пристосована до роботи з середніми ближче до маленьких, аніж до великих пальчиками і круглими, ніжними, легко розширеними догори нігтиками немов мов пелюзки шепшини. Він автоматично поглянув на руку Євдокії. Вона тримала чашечку з чаєм, відвівши маленький мізинчик з маленьким рожевим ніжним нігтиком. Вона піймала його погляд і подивилася на свої руки. «Так, я знаю це», – спокійно відказала вона. Він замовк. Георгій був оселешений, коли побачив цей відігнутий мізинчик. Саме так тримала філіжанку кави Скоропадська. Замить він оговтався. У пані Скоропадської були саме такі руки. «Як цікаво!» – захоплено промовила Євдокія. «А з ким ви ще спілкувалися?» «Ну, – намовшив лоба Георгій, – у Парижі мені пощастило познайомитися із Терещенком». Євдокія скривилася. Терещенки не були дворянами, це були купці, які зробили собі капітал на різних торгових гешефтах. Георгій із дивуванням відзначив, що навіть у молодих поколіннях ханенків не минула образа на терещенків, але вони на той час складали бізнес еліту. Купці, які заробляють гроші на гешефтах, ніколи елітою не можуть стати. А приорі, твердо аж надто твердо, промовила вона, «Чому?» Не дано. А сьогоднішні бізнесмени? Тим паче? Чому тим паче? Тому що сьогодні взагалі нівелювалося поняття «еліти». Як це? Сьогодні елітою називають найбагатших бізнесменів або найбільших чиновників чи зірок шоу-бізнесу, тобто тих, які колись обслуговували еліту. Невже це сьогодні все значить? Не знаю, це ж ви там на горі, нам знизу не видно – Сумно, але не без іронії промовила вона і посміхнулася. «Як воно там, на горі?» Георгій замислився. Він згадав нічну розмову з Денисом і Ромком. «Так само, як усюди», – невпевнено відповів він. «Та ну!» – з недовірою спитала Єва. Її маленькі чорні оченята на мистинке загорілися якимось східним азатом. Георгій дивився на неї і посміхався. «Невже й справді?» Ханенки – татарське походження, як собі думала його мама. «Ханенка від слова «хан», – говорила вона, а вона була хорошим філологом. «Чого ви смієтеся?» – зашарилася Єва. «Я не сміюся. Я думаю, як краще вам пояснити», – поспішив запевнити її Георгій. «Ось ви, хто за фахом? Я давно не працюю, а в принципі я вчитель математики», – суворим учительським голосом сказала вона. «Чудово! Напевно ж, у вашій школі існувала конкуренція, інтриги, підлабузниць подоначальства, були стукачі, претенденти на місце завуча чи директора, йшли по трупах. Ну, щось таке. Було? Було!» – рівним голосом сказала вона, якому він відчув ледь чутні нотки відрази. «Очевидно, ця тема зачіпала її заживе». Я навіть можу сказати, пані Єва, чому ви пішли зі школи, зненацька для себе почав він. Ви претендували на якусь посаду в межах свого колективу, ну, скажімо, на посаду директора школи. Ви ж світла голова, інтелігентна жінка з притамантною лише справжній еліті почуттям благородства і поваги до інших, у тому числі і до дітей.